9. Ідучи слідом за лікарем Еверетом Галесом, місіс Сіксбій Стегауз, який котив візок, проминаючи зачинені двері, позначені табличкою Палата А Із-за дверей не долинало ні лемету, ні криків, але тут відчуття електричного поля було ще сильніше Воно пробігало шкірою, наче невидимій миші Стегауз також це відчував Долоною, яка не штовхала кустарні дороги Морін Альварсон, він потирав гладенький лисий череп. «Мені це завжди нагадує павутину», – прокоментував він. Тоді Геклеві, «Ви цього не відчуваєте?» «Я вже звик», – відповів той і торкнувся кутика рота. «Це процес асиміляції», – він спинився. «Ні, неправильне слово. Аклімації так краще. Чи правильно акліматизації? Може, і так, і так?» Місіс Сіксбі вразила така зацікавленість, що звучала ледь не ексцентрично. «Лікарю Галас, коли у вас день народження? Пам'ятаєте?» «Дев'ятого вересня. І я знаю, про що ви думаєте!» Він озирнувся через плече на двері з написом «Палата А» червоними літерами, тоді на місіс Сіксбі. «Я прецінь добре!» «Дев'ятого вересня», – повторила вона. «Тоді ви... хто? Терези?» «Водолій!» – відказав гекель, обдаровуючи її пустотливим поглядом, що ніби говорив. «Ви мене так легко не обманете, моя леді! Коли місяць у сьомому домі, а Меркурій на одній лінії з Марсом і де, і т.п. Пригніться, містер Естегаус, тут низька стеля!» Вони пройшли короткий похмурий коридорчик, спустилися сходовим маршем. Стикгаус гальмував візком попереду, а місіс Сіксбі кривало ним позаду. І підійшли до чергових зачинених дверей. Гекль скористався своєю карткою-ключем, і вони ввійшли в круглу кімнату, де було аж надто тепло. Меблів там не стояло, лише на одній зі стін висів напис у рамці «Пам'ятайте, вони були героями» під брудним вимащеним склом, якому неймовірно бракувало дози Віндексу. Віндекс – американська марка засобів для чищення скла та інших твердих поверхонь. У дальньому кінці кімнати посеред грубої цементної стіни був сталевий люк, наче в промисловому м'ясосховищі. Вліворуч від нього невеликий екран-індикатор, зараз порожній. Праворуч – дві кнопки – червона і зелена. Тут осколки думок і фрагменти пам'яті, які мучили місіс Сіксбі, вгамувались, а скороминущий головний біль, що причепився до скронь, трохи відступив. Це добре, та вона не могла дочекатись, коли вже піде звідси. Вона рідко відвідувала задню половину, її присутність тут не обов'язкова. Командирові армії рідко є потребою навідуватися на фронт, якщо війна йде добре. І хоч вона почувалася краще, перебувати в цій голій круглій кімнаті було просто жахливо. Галас також ніби збадьорився. Перед ними стояв уже не Гекель, а чоловік, який 25 років пропрацював військовим медиком і здобув бронзову зірку. «Бронзова зірка. Військова медаль США. Четверта за значущістю в Збройних силах». Він випростався і припинив торкатися пальцем кутика рота. Очі проясніли, запитання стали коротшими. «На ній є якісь прикраси? Ні». Відповіла місіс Сіксбі, пригадуючи відсутність обручки Альверсон. «Я так розумію, вона одягнена?» «Звичайно!» Місіс Сіксбі це запитання незрозуміло чому образило. «Кишені перевіряли?» Вона перевела погляд на стекгауза. Той похитав головою. «Хочете? Якщо так, це остання можливість!» Місіс Сіксбі поміркувала. Тоді відкинула цю думку. Жінка залишила останню записку на стіні ванної, а її сумочка в шафці. Це потрібно було перевірити суто для протоколу, але вона не збирається розкривати труп покоївки і дивитися на той безсоромно випнутий язик, просто щоб знайти чапстік, трубочку ТАМС і кілька пожмаканих клініксів. Чапстік – американська марка бальзаму для губ. ТАМС – препарат для покращення роботи шлунка. Я – ні, а ти, Треворе. Стикгаус знову похитав головою. У нього цілий рік тримається засмага, та сьогодні він ніби зблід під нею. Прогулянка задньою половиною і йому далася в знаки. «Можливо, нам варто робити це частіше», – подумала місіс Сіксбі. «Тримати руку на пульсі». Тоді згадала, як лікар Галас проголосив себе водолієм, і як Стекгаус говорив про боби в Бобограді. Вирішила, що тримати руку на пульсі – погана ідея. «І між іншим, чи справді Галас Терези, якщо народився 9 вересня? Щось не зовсім правильного. Хіба не діва?» «До справи», – промовила вона. «Гараздоньки!» – відповів Галас і розплився в усмішці від вуха до вуха, яка вже належала Геклеві. Він смикнув ручку блискучих сталевих дверей і прочинив їх. За ними ховалася чорнота, запах смаженого м'яса і закопчена стрічка транспортера, яка повертала вниз у темряву. Той знак треба стерти, подумала місіс Сіксбі. А стрічку протерти, доки вона не застрягла і не зламалася. Знову та недбалість. Сподіваюся, ви піднімете її без моєї допомоги, сказав Гекель, не приховуючи широченну усмішку ведучого телевікторини. Боюся, я сьогодні себе не дуже добре почуваю. Не поїв зранку Вітіс. Вітіс, марка пшеничних пластівців. Стекгаус підняв загорнуте тіло і поклав на стрічку. Знизу брезент відігнувся, показалася взута нога. Місіс Сіксбі відчувала потребу відвернутися від потертої підошви, але придушила її. «Останні слова?» – запитав Галас. «Привіт, прощай! Дженні, ми тебе заледве знали!» Змінена назва популярної ірландської антивоєнної пісні «Дженні, I hardly you». «Не клей, ти дурня!» – перебила місіс Сіксбі. Лікар Галас зачинив двері і натиснув зелену кнопку. Місіс Сіксбі почула шум і скрип, коли брудна конвеєрна стрічка почала рухатись. Звуки припинилися. Галас натиснув червону кнопку. Екран ожив, на ньому швидко застрибали числа від 200 до 400, до 800, до 1600 і зрештою до 3200. Набагато гарячіше, ніж звичайний крематорій, уточнив Галас. І набагато швидше, хоча також забирає трохи часу. Залишайтеся, якщо хочете, з радістю проведу вам повну екскурсію. Широка усмішка досі не сповзала з його обличчя. На сьогодні, відповіла місіс Сіксбі, надто зайнята. Я так і подумав, що ж, тоді, може, і іншим разом. Ми так рідко вас бачимо, але завжди відкриті до співпраці. 10. Коли Морін Альварсон почала свій останній спуск, Стіві Віпл наминав макарони з сиром у буфеті передньої половини. Ейвері Діксон схопив його за м'ясисту, вкриту ластовинням руку. «Ходи зі мною на майданчик». «Я ще не доїв, Ейвері». «Все одно». «Тоді тихіше. Це важливо». Стіві зробив останній велетенський укус, витир рот тильним боком долоні й пішов за Ейвері. На майданчику було порожньо. Лише Фріда Браун сиділа на асфальті біля баскетбольного кільця і малювала крейдою мультяшних персонажів. Досить гарно, усі усміхнені. Коли хлопці пройшли попс, вона не звернула на них уваги. Вони підійшли до січастої огорожі. Ейвері вказав на рівну землю і гравії. Стіві витріщився. «То це зробив? Бабак чи що?» Він роззирнувся, ніби очікував побачити бабака, можливо, скаженого, який заховався під трампліном чи скрутився за пікніковим столом. «Ні, не бабак», – відповів Ейвері. «Ейвс, ти ж запросто можеш туди пролізти, зуб даю, втекти геть!» «Та знаю», – подумав Ейвері. «Але я загублюся в лісі, і навіть якщо не загублюся, човна вже нема». «Забей, допоможи мені його засипати». Нащо? Ну, просто треба. І не говори втікти, як ідіот. Е, Стіві, втекти. Саме це і вдалося його другові. Бережи та оборони його, Господи. Де він тепер? Рейвери гадки не мав. Вони втратили контакт. Втекти, повторив Стіві. Зрозумів. Чудово. Тепер допоможи мені. Хлопці вклякли і узялися наповнювати впадину під огорожою, загрібаючи руками і здіймаючи хмару пилу Робота була нелегка і вони швидко спітніли Обличчя Стіві пащіло рум'янцем «Хлопці, а що ви тут робите?» Вони роззирнулися То була Гледіс, але її звичною посмішкою і близько не пахло «Нічого», – відповів Ейвері «Нічого», – погодився Стіві «Просто бавимося в грязюці. Ну, знаєте, півників з болота ліпимо». «Дайте, ну, я гляну. Розтопіться». І коли вони не поворухнулися, Гледі скопнула Ейвері в бік. «Ой!» – скрикнув він і скрутився. «Ой, боляче! У тебе що, ПМС чи якась...» Почав було Стіві, але отримав свого стусана в плече. Гледі зглянула на рів, заповнений лише наполовину. Тоді на Фріду, поглинуту своїми художніми справами. «Це вона зробила?» Не піднімаючи голови, Фріда похитала головою. Гледіс дістала рацію з кишені білих штанів і натиснула кнопку. «Містер Стехгауз! Гледіс викликає містера Стекгауза. Пауза. Після чого? «Стехгауз слухає. Кажи!» «Думаю, вам варто підійти на майданчик якнайшвидше. Мусити на дещо глянути. Можливо, нічого серйозного, але мені це не подобається». 11. Повідомивши керівника служби безпеки, Гледіс передала Вайноні, щоб забрала хлопців назад у їхні кімнати. Вони мають там залишатися до подальших вказівок. «Я нічого не знаю про ту яму», – похмуро сказав Стіві. «Я думав, то бабак викопав». Вайнона наказала йому замовкнути і загнала хлопців досередини. Прибули Стекгауз і місіс Сіксбі. Жінка зігнулася, чоловік присів. Спочатку оглянули заглибину під сіткою, тоді саму огорожу. Тут би ніхто не міг пролізти, сказала місіс Сіксбі. Ну, може, Діксон, він не набагато більший за тих двійнят Вілкокс, але більше ніхто. Стекгаус зачерпнув мішанину каміння й землі, яку хлопці засипали назад, від чого заглибина перетворилася на рів. Ти в цьому впевнена? Місіс Сіксбі усвідомила, що кусає губи і змусила себе припинити. – Це ж безглуздя якесь, – подумала. – У нас камери, мікрофони, доглядачі, санітари і покоївки, у нас охорона. Усе це заради грубки дітей, таких наляканих, що, власної Тіні бояться. Звісно, є Вільгольм, який точно Тіні не боїться. «Бувало і кілька інших схожих на нього за всі ці роки. Та все одно...» Джулія дуже тихо. «Що? Спустися сюди до мене!» Вона почала, а тоді побачила, що на них дивиться дівчинка Браун. «Марш у середину!» – гаркнула місіс Сіксбі. «Зараз же!» Фріда кинулася геть, обтрушуючи від Крейди долоні, залишивши по собі усмішнених мультяшних людей. Коли дівчинка зайшла в кімнату відпочинку, місіс Сіксбі побачила кількох дітей, що визирали з вікон. «Де ж доглядачі, коли вони потрібні? У себе в кімнаті відпочинку розводять історії з кимось із загону реквізиції? Розповідають брудні жарти?» Джулія. Вона спустилась на одне коліно, скривившись, коли гострий камінець уп'явся в шкіру. «Тут на огорожі кров, бачиш?» Місіс Сіксбі не хотіла. Проте побачила Так, кров Висохла до темно-брунатного, але точно кров Тепер глянь сюди Він показав пальцем крізь ромбик огорожі На частково висмикнутий кущ На ньому також виднілася кров Коли місіс Сіксбі роздивилася ці кілька плям Прям зовні Її шлунок провалився І на одну тривожну мить вона подумала, що обмошить штани Як це сталося колись давно на велосипеді вона згадала нульовий телефон і побачила, як її життя в ролі голови інституту, бо це саме ним і було, не роботою, а життям, зникає в ньому. Що скаже шепелявий чоловік по той бік дроту, якщо вона потелефонує і повідомить, що із закладу, який мав би бути найтаємничішим, найубезпеченішим в країні, не кажучи вже про те, наскільки країні цей заклад необхідний… Втекла дитина, пролізши під огорожею. Вони скажуть, що їй кінець. Безумовно. Кінець і край. Усі пожильці тут, хрипко прошепотіла вона. Ухопила стекгауза за зап'ясток, уп'явшись нігтями йому в шкіру. Той не звернув уваги, не зводив погляд з частково висмикнутого куща, ніби загіпнотизований. «Він у такій же халепі, як і вона. Не гірший. Гіршого нічого не може бути, але такий же». Треворе, вони всі тут. Я перевіряла». «Думаю, тобі краще перевірити ще раз. Згодна?» Цього разу в неї була з собою рація. Промайнула думка про зачинені двері стайні після того, як усю худобу вкрали. Тож вона дістала її. «Зіку, місіс Сіксбі викликає Зіка». Краще відгукнися, Юнідісе, бо буде гірше, він відгукнувся. Це Зік, місіс Сіксбі, я пробував інформацію про Альверсон, як мені сказав містер Стекгаус, бо Джеррі у відпустці, а інді немає, і я потрапив до сусідного. Поки що ближче. ще раз перевір локаційні чипи. Добре. Його голос раптом зазвучав обережно, мабуть, почув моє напруження, подумала вона. Секунду, сьогодні зранку все повільно працює, ще трохи. Місіс Сіксбі відчула, що зараз закричить, Стггауз досі дивився крізь огорожу, немов думав, що довбаний чарівний обіт вигулькне звідкись і пояснить, що тут до чого. Є, озвався Зік. Сорок одна дитина, присутність і досі повна. Спокій охолодив її обличчя, ніби бриз. Добре, це добре, дуже. Стикгаус вихопив в нейрацію. «Де вони зараз? Двадцять е восьмеро досі в задній половині, четверо в східному крилі, троє в буфеті, двоє в кімнатах, троє в коридорі». «Троє – це Діксон, Віппел і та художниця», – подумала місіс Сіксбі. «І ще один на майданчику», – завершив Зік. «Сорок один, як я і сказав». «Зачекай, Зіку», – Стикгаус перевів погляд на місіс Сіксбі. «Ти бачиш дитину на майданчику?» Вона не відповіла. Це було зайвим. Стикгауз знову підняв рацію. «Зіку!» «Кажіть, містере Стикгауза, я слухаю». «Можеш вказати точне місце перебування дитини на майданчику?» «Е, зараз наближу. Десь для цього є кнопка». «Не треба», озвалася місіс Сіксбі. Вона вже помітила об'єкт, що блискотів на денному сонці, підійшла до баскетбольного майданчика, зупинилась на лінії фолу і підняла його. Повернулася до керівника служби безпеки та простягнула руку. На долоні лежала більша частина мочки вуха з приєднаним до неї чипом.